Біль у потилиці, язик шорсткий, неначе обструганий, вишаруваний. Стан такий самий, як після гульні. Я не почував тіла. Від п'ят до шиї я ніби вкритий важкою, сірою матерією. Живе тільки сама голова, сам головний мозок, холодний, чистий, легкий. Усі емоції й почуття притуплені або зовсім придавлені. Моє довге тіло з волосатими ногами і волохатими грудьми здається мені чимсь стороннім і викликає холодну гидливість. Неділя. Отже, можу лежати в ліжку хоч цілий день. У хаті немає жовтих отцвітів з вулиці, значить небо хмарне. Дванадцята година дня. Я підкладаю долоню під потилицю і думаю. Так значить кінець. Добре. Через що? Через мою неморальність? «Що ж таке моральність?» «Моральність – це рожевий пудер на законах природи. Шапочка вважає неморальним боронити кубешку. Але боронити закони сильних і пануючих – річ нормальна і моральна, бо вона санкціонована тисячолітнім шаром пудру, пануючою мораллю. Чоловіка своєї сестри, який служить у банку, де робляться різні шахрайські операції, який годується з цих операцій і, мабуть, сам бере в них участь, вона обнімає і цілує». Сотням шахраїв, паразитів, грабіжників, але припудрених їхнім законом вона подає руку, а одному через щось висловлює огиду та зневагу. Через те припудрені так гаряче й боронять пудер, який допомагає їм дурні втримати в руках. Моральність – це стіна, яку вивели припудрені між основними законами життя і вищим його проявом – розумом. Весь моральний поступ людства є в тому, що люди по камінчику стараються знищити цю свою владу, власну стіну. Але припудрені, свого боку, дбайливо бережуть її, при їм ретельно допомагають дурні, яких вони доять. У моральному змислі соціалізм є скасування стіни, приведення людини до вищого природного єдинства, є поєднання законів природи з розумом. Але з яким комічним старанням і трагічним старанням многі сучасні соціалісти – Підтримують цілість стіни припудрених. Рука починає щеміти. Я зміняю позу, закурюю й думаю далі. Мені приємно, що мозок працює ясно, легко, і немає і сліду вчорашніх тяжких переживань. Хтось стукає в двері. «Якове Васильовичу!» «Прийшла панночка. Просить вас прийняти». «Війди, Миколо, яка панна?» «Приказали сказати Ганна Пилипівна. Дуже треба вас бачити». «Ага, добре. Скажи зараз. Одягнусь. З приємністю я відмічаю, що ім'я шапочки не робить на мене ніякого враження. Тільки через щось у потилиці дуже заболіло. Але це могло бути і від того, що я підвів голову. Я одягаюсь повільно і стараюсь зрозуміти, через що вона прийшла і за чим. Згадую вчорашні свої міркування в шато. Коли вона так цікавилась мною, боронила перед кимсь, коли так гостро осудила мене, значить, я не байдужий їй. Але сьогодні мені вже недосадно, не боляче, і не хочеться перевірити ці міркування всякою ціною, навіть пониженням. Коли б вона вчора прийшла, я, мабуть, наробив би дурниць. Потилиця болить усе дужче, ноги й руки як чужі. Голова так горить, що, здається, коли б я був у темній хаті, то побачив би в дзеркалі... Над своєю головою ясне коло, як над головами святих. Але думка, як і перша, чиста, легка, бистра. Намагаючись не робити різких рухів і несучи голову рівно, я йду в кабінет. Шапочка стоїть біля вікна і дивиться на вулицю. Вона в усьому білому, в капелюсі і з торбинкою. Повільно обертається і трохи з-під лоба дивлячись говорить. Я прийшла сказати вам, що... «Щоб ви не брали до серця моєї вчорашньої поведінки!» І чи то з цікавістю, чи з турботою вона приглядається до мене і додає. «Який ви блідий! Що вам?» «Нічого, Ганна Пилипівно, Прошу сісти. Я не подаю їй руки сідаю за стіл, а вона у фотель по другий бік столу, не зводячи з мене очей. «Ви маєте дуже добре серце, Ганна Пилипівно, але я запевняю вас, тепер...» Цілком спокійний. І я холодно просто дивлюсь на неї. Тепер мені видно, що її скули трохи випнуті, Щоки худорляві, губи могли б бути трохи більше свіжими. Уся вона неначе менша тепер, більше звичайна, буденна. Так, очі великі, сірі, але нічого особливого в них немає. На тілі в вирізі грудей червоненькі цяточки. Вона, видно, трохи спітніла. «Це неприємно. Мене, власне, послала до вас сестра Маруся, несподівано й почервонівши, говорить вона. У таким разі я беру свої слова про вашу добрість назад і находжу, що ви дуже слухняні, а ви невеликодушні. Коли б мені не було жаль вас, я б не прийшла. Я знову мушу змінити думку про вас. Ви жалісливі, а крім того, і непослідовні». Шапочка з деяким здивуванням поглядає на мене. «У чому ж я непослідовна?» «Коли ви маєте мене за мерзотника, шапочка з досадою морщить ніс, але я кажу далі. А мати за такого ви мене повинні, бо це так і є. Жаліти вам мене не варт. Значить, ви саме маєте себе за мерзотника? За кого я сам себе маю? Це інше питання. Але на ваш погляд я безумовний мерзотник». Мій погляд якийсь особливий? Ні, звичайнісінький, загальноприйнятий. Крім того, дозвольте й мені задати вам декілька питань. Прошу. Тільки не думайте, що я задаю їх з якогось поганого почуття до вас. Ніяких почувань у мене нема. Я просто хочу показати вам на вашу неконсенквентність. Скажіть, з яких засобів ви живете? З власних. Ви добули їх працею? Ні, вони мені дістались, як спадщина від батька. Батько був дідич? Так. От бачите, я нічого не бачу. Що ж я повинна бачити? Потилицю починає крутити біль, схоплюючи, як кліщами виски. Хочеться лягти і заплющити очі. Я помалуй байдуже кажу. Коли сам я не заробив, значить або вкрав, або вишахраїв, або відняв силою закону. Але це все по суті те саме. Так, я це знаю. Але я все це поверну тому народові, який дав мені. Я мимо волі Коли віддасте? Коли? Тоді, як зробитись відомою співачкою? Тоді про нарід не думають. Поки ви дійдете до своєї мети, ви розгубите свої добрі наміри. Це в будучині. Я теж можу, будучи, хочу віддати народу всі зобуті невласною працею гроші. Звідки ви це знаєте? Шапочка помалу червоніє і стає дуже гарною із своїми стисненими бровами. Але ж є якась різниця між чесними і нечесними людьми, нелогічно перестрибує вона. А що таке чесність і нечесність? Плід людської глупоти... Лицемірства і поганого соціального ладу Ганну Пилипівну. Закони життя – це інша річ. Але, вибачте, я мушу лягти, голова дуже болить. Я обережно підводжусь і простою до канапи. Шапочка теж устає і навіть, здається, хоче підтримати мене. Коли я лягаю, вона зараз же прощається і йде собі. Я не стримую її, мені все одно – Голова палає, її всю ломить біль. Думати важко. Лежу непорушно, горілиць. Думки мляві, втомлені, розрізнені. Все дурниця і мораль, і кохання, і життя — є тільки один біль. Та ще хіба смерть. Через кілька десятиліть і я, і шапочка, і мільйони чесних і нечесних розумних і дурних, рабів і панів, усі будемо лежати в землі і гнити. Чи варто ж ради такої коротенької хвилини хвилюватись? Рятуйся, хто можеш. От єдиний справедливий закон. Навіщо мені якісь шапочки з їхньою чесністю? Навіщо якісь там гармонії? Бути мерзотником з дужими пазурями? Теж не кожний зможе. Та й к чорту, і це не важно. Тільки б не було цього болю. Ладен навіть моральним стати, аби спинилась ця мука. Чого ж і моляться Богу, і слухаються всяких припудрених. Біль стає нестерпним. Я посилаю Миколу в аптеку за бромом, мігреніном, за всім, що тільки знайдеться. Приймаю дві ложки брому, два порошки фенацетину, і біль трохи стихає. Непомітно я засипаю. Прокидаюсь. У кімнаті на долівці лежать смуги сонця. Болю немає. Я весь у поту. В тілі приємна слабкість і теплота. Заплющуючи очі, я знов лежу і пригадую. Та ж у мене була сьогодні шапочка. Солодкий холодок проходить по мені. Несподівана ніжність – Тепло припливає до серця, і зразу стає стидно, жаль і боляче. Я хапливо, з страхом пригадую, що виробляв учора в шато, що говорив там. Господи, я, здається, плакав перед кригою. Потім, пригадується мені, я стукав кулаками по столі, шпурляв когось пляшками, хтось в'язав мене і віз додому. Як це погано, паршивенько, шабльонно. Коли мужчину образить кохана жінка, він починає пити і виробляти бешкети. Коли жінка ображена, вона зараз же спішить зрадити його з іншим мужчиною. А сьогодні вона сама прийшла до мене, вона самолюбива, стидлива. А я читаю їй дурну нотацію і мало не виганяю. І то через те, що трохи голова боліла. А я ж міг скористуватись цим, поговорити з нею більше інтимніше, стати ближче до неї. Я зітхаю і з досадою кручу голову, як справжній п'яниця. І раптом я чую тихий жіночий голос. Може подати чого-небудь Якове Васильовичу? Я злякано розплющую очі і швидко підводжусь. Позаду канапи сидить шапочка з книжкою на колінах. «Без капелюха, як у себе дома. Я похабцем проводжу рукою по голові, розправляю вуса, зім'яту бороду і встаю. «Ви давно тут?» – питаю хрипким голосом. За дві години». Вона всміхається несміло, не знаючи, як тримати себе зі мною. Як і здоровим чи слабим, я сідаю знову на канапу, кладу голову в руки, сиджу, так зігнувшись. Я ще не зовсім прочуняв і не можу опанувати своїм хвилюванням. Що їй сказати, коли спитає, що зі мною було? П'яний був та й годі. М -м -м. І це вся моя хвороба, ради якої вона вдруге прийшла до мене. Вона, як милосердна сестра, сиділа отут біля звичайнісінького п'яного, паршивенького чоловічка».